Radio eli se kiisuraatio täällä hurahtaa kehräämään. Eikö me kehrätä, vaikka onkin niin sateinen päivä tänään? Kehrätään, kehrätään. Kehrätään aina ja tuolla studion ikkunan takana on jo pikku veijarit käynyt kurkistelemassa tuolta kahvilan puolelta, että mitä siellä taas tehdään. Mutta töitähän me tehdään. Ja meillä on nyt vieras tullut ihan Suomesta asti eli ulkomailta Mari Lajola. Tervetuloa Mari. Kiitos. Ja sä tulet kertomaan nyt aika jännästä aiheesta. Tämmönen, teillä on siellä Suomessa tämmöinen eläinten suoja toivo. Kyllä. Ja siitä tulit kertomaan me jostakin, tämän nappasin tuolta netistä. Netistä ja otin yhteyttä ja niinpä tässä nyt sitten ollaan. Kerroppas vähän itsestäsi ja tästä teidän toivo kodista, miten se on saanut alkunsa? No Tosiaan, mä oon ammatiltani opettaja ja mä oon opiskeluajoista saakka tehnyt tätä eläinsuojelutyötä nyt noin 15 vuotta. Ja ihan lapsesta saakka ollut ihan älyttömän eläinrakas, että äiti aina kertoo tarinoita, kun mä oon aina ollut kaikkien eläinten perään ja viihtynyt aina eläinten kanssa paremmin kuin ihmisten. Mm -hmm. Ja tota, niin, niin, tosiaan, tuossa opiskeluaikana niin asuin sellaisessa puutalossa, vuonna 2000 ja siinä oli pihalla sellainen koira, jolla oli semmoinen pieni tarha ja sitten sillä oli siniset silmät ja mä ihmettelin, että miksi ne silmät on semmoiset ja miksi se on siinä koko ajan. Ja yksi kerta sitten menin sen tykö ja vein sen lenkille ja sitten kun oli viemässä sitä takaisin sinne tarhaan, niin se pistikin kaikki tassut jarrutti, että nyt en kyllä mene tuonne. Ja mä otin se meille kotiin. Ja mä sitten kyselin siitä niin kuin lähitaloista, että kenenköhän koira se on. Ja sitten kävi ilmi, että se oli meidän vuokraantajien koira. Oliko se sitten siinä ihan... Joo, se Vai oli kohan? jätetty, että he olivat itse muuttaneet 15 kilometrin päähän, ja sitten he kävivät vaan ruokkimassa sitä koiraa sitten niin kuin muutaman kerran viikossa. Oho. Lenkittikö niin sitä kukaan? Ei. Sit? Ja tuota, se oli asunut seitsemän vuotta siinä oh. Ja tota, mä sitten soitin että hei, että et käviskö niinku, että saisiks mä pitää tätä koiraa. Ja sitten ne oli niinku tosi iloisia, että no, että totta kai, että se nimi oli jäämä, koska se oli pentuesta Jämäpentu, pentu, hän hän oli sokkee. Okay. Ja tota, niin, niin he oli sitten niinku hyvä hyvyyttään sen kuulemma ottanut, mutta että se oli ensimmäiset kaksi vuotta asunut heillä sisällä, mutta se oli tuhonnut kaikkea. Ja sen takia he oli sitten tehnyt sille sen ulkotarhan, ja sitten se asui siellä. Mut et silloin kun se oli meillä, niin se ei koskaan tuhonnut mitään. Ja siis se oli ihan tosi kiva, mm -hmm. koira ei ollut mitään ongelmia. Mm -hmm. Ja se oli, mä muistan vieläkin, että se oli helmikuu. Ja tota, kun se tuli, ja sitten se sai, se oli noin kuukausi, se sai semmoisen niin halvaantumiskohtauksen. Mm -hmm. Mut et se tokeni siitä, mut sitten kun oli vappu, mä muistan sen siitä niin hyvin, kun se oli vappuaamu. Ja se koira herätti mut, ja mä että mikä sulla on. Niin silloin oli kolme raajaa halvaantunut. Mm. Ja siitä se ei enää tuennut. Että se mm. niin otti mm. et se oli meillä siis toisin sanoen vaan siis kolme kuukautta. Ja, ja se oli seitsemän vuotta ollut siellä häkissä. Mutta et että se, että sen kolme kuukautta saisit olla niinku kotikoirana niin, rakastettuna, niin, niin se oli niin Se on aika iso asia kuitenkin niin. mun mielestä. Että tosi mm -hmm. hienosti niin. teiltä tehtyä totitte. Niin. niin tota, niin se oli niin et se oli siis mun elämäni ensimmäinen koira ja silloin mulla oli siihen aikaan kaksi kissaa. Tota niin, niin sitten mä niin silleen, niin jotenkin sit heräsin siitä, että hei tällaista niin tapahtuu maailmassa. Et mm. tota. Ja rupesin sitten miettimään, niin että no, että et tota niin, et kyllä täytyy niin kun, tai että otan sitten niin seuraavan koiran. Ja sitten kuulin mun ystävältä, että hän oli ottamassa tuot, sieltä koirte. Varjupaikka, mikä se oli se entinen varjupaikka ennen mm. tota loma täällä Tallinnassa. Mä en itse asiassa osaa kyllä sanoa, mikä sen edeltäjä on ollut, mutta joo, no, oli voinut jotain Joo, se oli se -varjupaik, varjupaik, Joku tällainen näin, hän oli sieltä ottamassa koiraa. sitten mä olin, että ai, ai jaa, niin kuin, että, että mä kiinnostuin hirveästi että mä menin Suomesta, toimi semmoinen kuin Pelastetaan koirat ry-niminen yhdistys. Ja tota, joka auttoi sitten tätä tarhaa, koiria ja kissoja. Mm. Ja tota, meni sitten yhdistyksen kanssa käymään sinne tarhalle. Ja se oli sitten se mun elämässä kokemus, että niinku, sen jälkeen mä vähän niinku jäin tähän, että et nyt niinku, tää on se, mitä mä haluan tehdä. Ja se alkoi Tallinnasta. <tos> Joo, <tos> jo. Hienoa, hienoa. Et tota, ja ja no. se oli sillai, sit, kun me mentiin vielä sen tarhalle, ja sitten siellä oli niin valtavasti, koiria oli yli ja sitten mä ajattelin, että no mä voisin ton ottaa, ton ottaa, mutta sitten ne sanoivat, että siellä perukoilla oli yksi semmoinen koira, mikä oli ollut siellä monta vuotta, ja ne toivoivat, että jos mä otan sen. Mm -hmm. Ja tota, no mä otin sitten sen, ja sitten mä menin katsomaan kissoja, niitä oli niin valtavasti mutta mä ajattelin, että kyllä mun täytyy yksi kissakin ottaa. <laps> <laps> että <laps> <laps> sieltä sitten tuli koira ja kissa. Ai kun ihanaa, se Siis minä, minä vuonna, milloin se oli? Siis se oli 2001. Eli nämä on ta ehkä sitten jo siirtynyt paremmin. Joo, kyllä. Ja sitten tämä oli jo aika jääkäs se koira, että se oli jo noin seitsemän silloin, kun se niin, meille niin. tuli. Ja se oli ensimmäiset kolme päivää, mä muistan, kun se ei niinku, pihalta uskaltanut lähteä, mihinkä kun se katteli vaan, että niinku, huh, huh, mikä maailma, mm. et, kun se oli valkeet ketjussa. Joo, joo. Hieno juttu, mm. että annoit, että niin itse järjestön edustajana just tiedän tämän, että siis totta kai niin me aina. Toivotaan ehdottomasti, että otettaisiin ne, jotka on siellä pisimpään odottanut. Ja ne niin sanotut hankalimmat tapaukset, sieltä aina tulisi se joku, joka sitten adoptoisi nämä tämmöiset lähestulkoon adoptoimiskelvottomat. Joo, aivan. Että siinä suhteessa kyllä niin unelma asiakas tällaiselle mm. tarhalle. No se on niin sitten meidän nykyisen, meidän Toivokodin niin idea on juuri se, että, että mä on niin myös tässä vuosien varrella. Huomannut niin sen, että ne nuoret ja terveet ja kivat eläimet saa koteja. Mm, ja sitten mm. ne hankalammat ei saa tai mm, vanhat ei mm. saa tai arat mm. tai jollain tavalla. Niin sitten, että se, että, että meillä on niin aina ollut se, se siis monta vuotta jo, että me niin tavallaan pidetään itsellä ne vaikeet. Ja sitten meille tulee jatkuvasti niin niin hoitoon, siis mm, sekä mm. kissoja että koiria, jos ne on hyvä luonteisia, niin ne saa aina kodin. Mm. Et nyt mulla oli just viime lauantaina kävin hakemassa yhden Estrella vuoristokoiran, mikä oli minun lopetukseen Suomessa nuori, 2,5-vuotias. Katoin sitä meillä kotona pari päivää, tosi kiva koira, että siinä ei ollut mitään, ja sitten etiin se kotia, niin se olisi heti seuraavan päivän jo kodin. Oho, et niin. Tota, niin. Eli... Kyllä ne hyväluonteiset Suomessa ainakin, niin kyllä ne saa koteja. Ja tällaista et... autojaa siinä välissä myös sitten tarvitaan, mm. ettei tule niin täysin tarpeettomia. Lopetuksia. Joo, se olisi ollut kyllä mm. ihan turha ja Suomessa välillä ollaan niin liian kihanakasti sillain, että... Lopettamassa. Joo, Lo, että, niinku, että hänkin oli niinku ajatellut, että se oli siis näykkässyt hänen lasta, että tota, et hän ei niinku osaa sille etsiä kotia, se on se ensimmäinen vaihtoehto sitten, että jo, se on niin soitetaan lopetus <köhön> niihin. Joo, Mutta joo. paljonhan tietenkin löytyy myös lapsettomia perheitä tai niin. sellaisia perheitä, joissa on aikuiset lapset tai lapset muuttunut pois, että eihän se sinällään niinku mahoittomuus ole, jos ei, ei. tai koira tuu lapsen kanssa. Sehän on vaan tärkeää tietää. Mm. Että... Kyllä ja tämä oli niin hyvä luonteen, että se siis periaatteessa varmaan olisikin pärjännyt lapsiperheessä. Mm. Että se on myös hyvin usein usein törmään siihen. Mulla oli tuossa keväällä pitkään yksi dobermanni sekoitushoidossa ja se kävi kolmessa eri kodissa. Ja tuli aina takaisin sen takia, että sanottiin, että se ei toisen koiran kaa toimeen. Ja meillä oli 14 muuta niin, koiraa, tuli kaikkien niin. kanssa toimeen. Niin, uh -huh. Se on vain niin, niin usein, että, että se on niin kuin siitä ihmisestäkin. Niin Ihan varmasti mm -hmm. just näin. Milloista no. sitten tuota tämän toivon perustitte? No se on nyt oikeastaan niin kuin virallisesti saanut niin kuin yhdistysnimen vasta nyt kesäkuun alussa oh, tänä vuonna. Uh -huh. wow. mm -hmm. tota, me ollaan asuttu nyt Kemiön saaressa kolme vuotta. ja Sitä ennen mulla on ollut vain koiria ja kissoja, mutta sitten kun me päästin tuonne pienelle maatilalle, niin sitten tuli asia, tuli lampaita ja sitten tuli ponia ja nyt tuli sitten tänä keväänä kaksi possua vielä. Lähettekö te ihan ostaa ja katsoa tämmöistä maatilaa, että sillä niin kuin Ajatuksella, että sinne sitten voidaan perustaa. No tämän. siis se on aina ollut mun joo, haave, joo. Joo. Ja sitten, että tuolla on tosi edullista niin siellä päin, missä me asutaan. Että se oli niin lähinnä se paikka sen takia. Niin se jo, että te olette tosiaan Kemian saarella? Joo, joo. mainitsin. Tota, et siellä on, ja sitten on saarella on oma eläinlääkäri, joka on mm. ihan erittäin hyvä ja hoitaa hevoset ja Joo. kaikki, mm -hmm. niin se on tosi niin kun silleen mukava. Ja sitten, että jos, niin kuin meillä oli tässä nytten eilen, jouduttiin kaksi, kaksi koiraa laittamaan pois rakennevikojen takia. Mm. Toinen oli hyvin vanha, toinen ei ollut niin vanha, mutta oli tosi paha vika. niin voidaan pyytää aina eläinlääkäri kotiin. Joo, niin se on niin kaikista on tosi hyvä. mukavin. Joo, ehdottomasti sehän on mm. niille eläimille aivan niin kuin mm. paras mahdollinen vaihtoehto, että ne saa siellä sitten kotona sen hoidon. Mm. Tätä, miten siellä sitten tulee toimeen, että onko siellä töitä? Tai... No lähinnä niin meillä on noin tunnin ajomatka Turkuun, mikä on sitten taas mm. suuri kaupunki Suomessa ja kaikki työt on siellä. Mm. Eli mm. me mun miehen kanssa mm. molemmat, että me käydään Turussa sitten töissä. Tota, ja mä tykkään henkilökohtaisesti työmatkasta koska se on mukavaa aikaa kun mä oon vaan itseni kanssa siinä autossa Ai ja, ja, ja kuuntelen musiikkia joo, se on ja totta, joo. kukaan ei pyydä multa mitään eli tää on niin tavallaan sitten harrastus tai vapaa ajan juttu Juu. tai vapaaehtoinen juttu että ette siitä sitten mitään tuloa nosta. Et... Se sanoitkin että teette edes vieraille auki, että on ihan, Ei. ihan yksityinen juttu. Juu, että se on niin kuin, että tavallaan että se on se mitä mä haluan tehdä, mutta koska se on vaan miinusta, niin sitten on pakko käydä myös tietenkin ulkopuoli Se on pakko realiteetti, <laughs> mm. kyllä, kyllä. Mutta tota, te tosiaan haitte sitten, te olette rekisteröity yhdistys tällä Tuleeko siitä teille sitten jonkunlaista etua, että te tämän, tällaisen statuksen? No periaatteessa on niin mahdollista sitten niin hakea rahan supaa sen jälkeen, Joo. kun yhdistys on ollut vuoden. Joo. Jolloin sitten, että jos tulee esimerkiksi tämmöisiä tilanteita, niin kuin meillä on välillä, että meillä oli vuosi sitten Bulgaariasta tämmöinen, ja jolloin oli niin jo valmiiksi jalka. Vika, oleva pentu, mm. niin sitten tavallaan kun sä heti tiedät, että siitä tulee niitä eläinlääkärikuluja, niin sitten on esimerkiksi mahdollista kerätä, Joo. kerätä sit rahaa niin jollekin tietylle. Toihan on tosi hyvä ja varmasti mm. voin mm. kuvitella, että ei ole mitenkään mahdotontakaan sitten nostaa mm. sitä rahaa, että sit, kun se, se vuosi on mennyt ja tulee just jotain tämmöistä hyvin tiettyä tarvetta. Niin... Aivan. Joo. Et, tota. Se on sitten ensi kesänä. Niin, että kyllä me nyt sillä tavalla niin kuin omilla budjeteilla sitten, sitten toistaiseksi ollaan pärjätty mm, jollain mm. tavalla. Tuleeko teillä kauheasti siinä sitten kaikenlaista pientä kunnostustyötä, että menekö teillä rahaa siihen... No siis aitoja saa oikeastaan niin, koko ajan korjata mm. ja pitäisi tehdä aina lisää aitaa ja sitten tuntuu, kun tekee aitaa, niin sitten seuraavaksi sitä korjataan, että mm, elämä on yhtä mm. aidan tekoa. <laughs> niin lautoja tarvittaisiin. Niin siis lautoja nimenomaan. Että niin se että jos jollakulla on mm. joutuvan päiväisiä lautoja, niin sitten vaan teille sitten. Niin. <höhön> mä oon ollut myös itsehoitotallilla pitänyt hevosta, niin tiedän tapauksen, että ne airat on kyllä semmoiset, että ne on ihan aivan jatkovarjassa. Kun siellä on aina niitä, jotka järsivät niitä ja ne on hetkessä sitten niin lähellä maan tasalla, niin niitä saa kyllä. koko ajan olla laittamassa. Meillä on semmoinen meidän laun, koiralauman johtaja, koira, tämmöinen Keski-Aasian koiran boss, ja hän on äärettömän älykäs hän on erittäin hyvä karkaaja ja hän on sitä mieltä, että hän painaa 75 kiloa. Jos hän haluaa tehdä jotain, hän tekee. Mm -hmm. niin hän esimerkiksi osaa avata lukollisen ulkooven, sitten hän menee ulos ja hän osaa hampailla nostaa tolppia maasta. Joo, joo. Onko teillä kaikki ne eläimet siinä ihan samassa? Että kaikki sekasi. No siis meillä on niin silloin, periaatteessa meillä on niin pihan puoli, missä on koirat ja kissat. Ja sitten on niin hevospuoli, missä on lampaat, aasiponi ja hevonen ja sitten possut on niin omassaan. Mutta sitten niitä niin avataan niitä portteja, että se on kun me ollaan paikalla, niin silloin kaikki on yhdessä. Niin oliko teillä kuvia jossain? Että teillä oli ainakin, mä huomasin, mutta on onko teillä no, niin... kotisivuja? No kotisivu nyt ei ole vielä, Et toistaiseksi on nyt pelkät facebook mutta ne löytyy tosiaan siltä, että laittaa, suoja kotitoivo ry. Joo, Joo siellä, siellä kannattaa löytyy. käydä, että siellä saa sitten vähän kuvien perusteella hahmottaakin vähän, miltä siellä nyt näyttää ja Joo. mitä asukkaita siellä on. Niin... Kyllä. Otetaanko me välillä vähän musiikkia? Ja sä olit Mari meille. Täältä tämmöisen, kun huulette The Dogs Out? Jos ehkä monelle tuttu kappale, mm. tämmöinen huumoriperäinen. Sopii tähän teemaan. Niin. Let the dogs Out? Huh! Nice, the party was pumping, hey and everybody having a ball. Oh. I Until the fellas, something ain't calling, B -B and the girls respond to the call. Uh. I hear uh. a my uh. shout uh. out. Who let the dogs out? <laughs> Who let the dogs out? <laughs> Who let the dogs out? Get back, back, you mongrel. myself get angry. the girls them canine. Hey, But they tell me, hey man, the party. put a woman in front and a man behind. I want shout shoutout. Who let the dogs out? Who, Who let He is not if he don't have a bowl A doggy is not in if all doggy, all all doggy, all not in if he don't have Bastard, you play him best in Montreal. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my guru, got that game I could on my mind and yeah. go Do you see the rays coming from uh -huh. my eye? Walk into the prison, did you mind this breaking them Me and my white socks, shorty and gentsy, galore, any color but blue. I think you knew that's why they call me pitbull. This I'm the man of the land. When they see me, they say, "Ooh." Mennään nyt näihin teidän asukkaisiin, sitten, että tosiaan äh, nää on niin tämmösiä adoptiokelvottomia kaikki, niin kuin tuossa vähän jo sivuttiinkin ja sitten samaten ihan ympäri maailmaa. Kerro vähän tästä lisää. No ehkä se pohjautuu siihen ajatusmaailmaan, että mä ajattelen jotenkin sitä, että ei se ole mitään merkitystä, että mistä maasta se eläin on tai mistä se on niin kotoisin. Mm -hmm. Ja mä vertaan monesti sitä, että kun mä mietin, että meillä on Espanjasta, Romaniasta, äö, Bulgaariasta, Venäjältä, Virosta, Suomesta mm. ja Serbiasta eläimiä. Niin jos laitetaan semmoinen sama määrä niin kuin niistä maista ihmisiä samaan paikkaan, niin mikä sota syttyisi. <laughs> Mutta eläin on niin ihana, kun ei se niinku mieti sitä, että sitä mistä joku on tai että niin, et Ne niin. on eläimiä. Ei ole ne on laitoja, mm. niin. Mm. Et tota, ja tosiaan niinku, et, et, no, maailmassa on hätää että et joka paikassa on niitä ja sitten et tavallaan mm, niinku, et, se on ihan totta kyllä et se on niinku, sillä tavalla mun mielestä että mä en niinku, ajattele niinku, monet että ensin pitää ottaa vain kotimaisia ja sitten Juu, toi on monta, joo toi <laughs> on, jo, toi on kyllä. kyllä ihan semmoinen mm. mitä on kuullut mutta mm. joo just näin että mm. hädässä oleva eläin on hädässä oleva eläin niin. et, ei se ymmärrä niinku, just maan rajoista ja kansallisuuksista yhtään mitään Mut miten nämä on niinku eri puolilta maailmaa teille päätynyt ja mitä sitten tämä adoptiokelvottomuus nyt sitten itse kunkin yksilön kohdalla tarkoittaa? No oikeastaan niinku se, että miten ne on niinku tullut eri maistaan silloin, sillä lailla, että kun mä oon niin kauan tehnyt tätä työtä, mä oon ollut yhteistyössä niinku useiden eri yhdistysten kanssa, että Suomessa on monta yhdistystä, jotka auttaa sitten taas eri tahoja. Ja mä oon taas sitten, niin kun monet tietää mun, ja sitten on niin sitä kautta sitten pyydetty apua mahdollisesti jollekin, on toiminut eri yhdistysten niin sijaiskotina mm. sekä koivien että kissojen suhteen. Ja, tota, ja huomannut itse sen, että, että yleensä ihmiset haluaa nuoria, terveitä ja helppoja eläimiä, ja sitten nämä, jotka on syystä tai toisesta että voi olla, että niillä on tapahtunut elämässä jotain, että ne on sen takia niin kuin menettänyt luottamuksen ihmiseen, tai sitten ne on luonteeltaan, ne ei on saanut ihmiskontakteja, kun ne on ollut pentuja, mm. jolloin niistä on tullut arkoja, tai sitten on näitä vanhoja eläimiä, joita ihmiset ei halua, kun ne pelkää, että ne kuolee pian. Niin sitten me ollaan niinku tehty se periaatepäätös, että sitten ne adoptiokelpoiset, kivat eläimet, niin niille letitään kotiin ja sitten nämä hankalammat vanhat arat, ja mm -hmm. sitten saa meiltä pysyvän kodin. Joo, tosi hieno et. juttu, kyllä. Joo. Et toi, et, et, ja monesti niin kuin nytkin tässä tämän vuoden alussa meille tuli tämmöinen suomalainen Piikiltä pelastettu pikkusen pieni, pieni terrieri ja hänellä on sitten semmoinen tausta, että hänestä luovuttiin sen takia, että hän puri ihmisiä, hän puri oman perheen lapsia. Ja siitä ei tullut mitään. Ja kaksi eläinlääkäreä oli sanonut, että pitää lopettaa. Ja sitten tämä omistaja kertoi, että hänellä on semmoinen tausta, että kun tämä koira on ollut puolivuotias, niin hänen silloinen poikaystävä on yrittänyt kuristaa sen paljain käsin, kun se on pissannut matolle. Ja sen jälkeen se rupesi puremaan ihmisiä. No mikä ihme? Niin, ehkä voi olla tällaista taustalla. Ja sitten se on aina siitä, että mitä ihmien tekee, niin eläin kärsii. Niin, niin. Mm, sen, se no, on, toi niin. kyllä tiivistää mm. niin hyvin tuon mm. tilanteen, että niin uskomattoman epäreilua sitä koiraa kohtaan, mm -hmm. että se on saanut vaan kärsiä ja jos se kehtaa sen niin jollain tavalla tuoda, mm. tuoda sen vääryyden, mitä se on kokenut niin ilmi, niin sitten vaan niin kuin lisää mm. vääryyttä siihen suuntaan. Ja hänkin on semmoinen koira, että se ei koskaan meillä purru. Mm -hmm. et sillä on ihan valtava tarve, se luulee, että sen täytyy suojella ihmisiä, mutta mm -hmm. kun se ei ole sen pienen koiran tehtävä, mm -hmm. Niin sitten kun se on ymmärtänyt meillä sen, että sen ei tarvi, niin joo. se on niin ihan erikoira. Mm, että kun se on ihminen, jonka kuuluu suojella niin kuin eläimiä mm. päinvastoin. Monessa perheessä se on valitettava tosiasia, että moni koira luulee, että se on hänen tehtävä. Mm, mm. Ja silloin tulee sitten tätä puremista. Aivan. Teillä on kissoja myöskin. Joo, mun mieheni erityisesti rakastaa kissoja, aha, eli kaiken. Aha, ja... Terveisiä äänelle. <laughs> tota, niin, niin, tosiaan suurin osa meidän kissoista on tämmösiä niin kuin loukutettuja villikissoja. Meillä on aika monta myös täältä Tallinnasta olevaa kissaa. Jaa, ja... Mistäs teiltä täältä sitten olikaan niitä? No mulla on tosta meillä on mm -hmm. yksi. Niin kuin nyt ollut ihan muutama vuoden, mutta sit mun yksi puolville on sieltä ihan siltä ajalta, kun se silloin 2006 kun se tuli, mm -hmm. niin tota, sinä vuonna tullut Joo. meille ja tota, hän oli pitkään kanssa niin ettemässä kotia, mutta mutta eihän sitä aran ja tavallisen ulkonäkönsä, koska siis ainakin Suomessa mustavalkoiset kissat ja yksi aina kissat jossain, niin joo. eivät saa kotea. Niin Jos aika jännä. Niin, joo. Niin, tota, niin, niin tosiaan. Niin, niin sitten näitä tällaisia arkoja, mitä on sitten kesytelty. Ja tällä hetkellä me on silloin kiva, että meidän kaikki arat kissat on tasunut meillä niin kauan, että vaikka ovi on auki, niin ei tarvitse pelätä, että ne karkaa. Mm -hmm. että ne osaa käydä ulkona, tulla sisälle. Et tota, koska se oli, on sitten mulle aina haasteena ollut näissä aroissa. Et kun on paljon eläimiä, ovi käy monta kertaa, niin sitten mm -hmm. ne arat kissat niitä on välillä sitten saanut että. Ja tota Ja Suomessa myös tosiaan on on hirveästi kodittomia kissoja, paljon mm. tämmöisiä villikissapopulaatioita, populaatioita mm. olen on ollut paljon loukuttamassa niitä. Ja, ja, tota niin, niin, ja nyt meillä on yksi tällainen kissa, mikä on jäänyt erittäin pienikokoseksi, että se painaa tuommoisen reilun kilon verran, mutta luonteeltaan erittäin niin suuri kissa. <hys> ja tota, hän tuli sitten tämmöisiä tyypillisiä tarinoita, jos Suomessa että on niin kuin maatalo ja siellä on sitten leikkaamattomia kissoja ja kohta siellä on iso populaatio, niin sellaisia tuossa loukutettiin ja tota, sieltä sit oli yksi emo, Emok oli viimeisillään tiineenä, niin tuli meille synnyttämään. Ja sitten kun oli muistaakseni kolme viikkoa ne hänen pennut, niin sitten sieltä samassa paikkaa löytyi emottomia pentuja, ihan just noin kolme viikkoisia. Ja sitten tämä meidän emo adoptoi nämä pennut ja hoiti sitten ne molemmat pentuet. Mutta valitettavasti tämmöisissä tapauksissa on paljon sitten, kun kissoilla on niin paljon erilaisia sairauksia, niin näilläkin oli kalikiviirusta ja siinä sitten jouduttiin niin, kun, niin tosissaan sitten tekohengittää muutama tapausta tämä meille jäänyt on yksi niistä. Mm. Mutta hän on ollut erittäin sisukas, vaikka hän on niin paljon sairastellut, mm -hmm. niin hän on niin sisukas, että hänellä on elämänhalua kyllä. Mm -hmm. kyl, ja hän kovasti leikkii ja touhua, vaikka jäikin tosi pieneksi. Mm. Yeah. Hieno tota, tarina. Ja sitten meillä on näitä kissoja sitten myös, mitkä on jäänyt meille sen takia, että ne on saanut kotia, koska ne on sisäsiistejä. Että se on myös semmoinen, mitä Suomessa ei oteta kissaa, jos ei se osaa käydä laatikolla. Mitä te sitten niiden kanssa teette? Onko teillä jotain keinoja sitten saada niitä sisäisesti. No, no siis meillä on kaksi sellaista kissaa, jotka ei vaan suostu kakkaamaan laatikkoon, ei vaikka mm. mitään yritetty. Jaa, Et jaa. pissat ne tekee, mutta jaa. ei kakkoja. Sitten no. me siivotaan tätä kakkoja lattialta, se on niin yksinkertaista. No se on ihan yksinkertaista. <laughs> se on melkein helpompi noin kuin monella kissalla, erityisesti jos kuiva muon niin se on semmoinen... Sellainen kuin niin papana, joo, niin eihän joo, se sillä tavalla niin sotaisi. Aivan, niinpä. Pissa sotkee sitten enemmän, mm. niin kyllä ehdottomasti parempi perässä noinpäin. Niinpä, niinpä. Et tota. Ja sitten meillä on myös Venäjältä on kissoja. Mm. Siellä on tietysti siis valtavassa mittakaavassa siellä on varmasti Näin on kuultu, näin on kuultu mm. jo. ihan täälläkin on. on. Mm -hmm. Ihan samanlainen ongelma, että niitä populaatioita on kauheasti. Et jostain syystä kissoja ei vaan niinku tässä maailmassa arvosteta. Mm -hmm. Se on kummallinen ilmiö, että ne on niinku koiraan verrattuna siis jostain. Siinä on, joo. Joo, mm -hmm. joo. Se, on. se tiedetään mm -hmm. Mm -hmm. valitettavasti. Mutta se on kai sitten sekin, että varsinkin jos ei niitä leikata, niitä saa niin helposti. Niin. Että se ei maksa joo, mitään niin. ja niin. koirasta joudut maksamaan. Mm -hmm. ja niin sitä, sitä arvostetaan sitten sen mukaan. Aivan. Niin, aivan. Raha puhuu. Niin siis... mm -hmm. Sanoit, että teillä on sitten kavioeläimiä on siellä liuta. Juu, sitten meillä tosiaan nyt silloin kolme vuotta sitten tuli meidän Aasi, mikä oli meidän ensimmäinen kavioeläin. Ja tota, hänen tarinansa on sellainen, että hän on tämmöinen tsetsenialainen sotasaalis ollut veljensä kanssa. Niin. Ja, ja Zetseniasta sitten hänet on kuljetettu Kirlovin tarhalle, mikä sijaitsee Viipurin lähistössä, mikä on tosi, siellä on ihan hirveät olot, ja, mutta sitten kävi niin, että se palo se tarha. Niin. ja tota, Sitten heidät kuljetettiin Viipuriin yhelle koiratarhalle, missä he sitten olivat jonkun aikaa. Onkohan se just sitten tämä, mistä meillä kävi semmoinen kuin Inna Somersalo täällä juttelemassa Aha, työstä, niin onko, Puhutaanko samasta tarhasta? Niin. Aika pienet Et piirit. To... Ja siis Inna kävi mun luona kylässä juuri viime viikolla. <laughs> ei hyvin. Kerro Innallekin terveys. Niin, tota, niin tosiaan Viipurin sitten tarhalle ja sitten siinä oli aika iso prosessi, että ne loppujen saatiin Suomeen, koska siinä on niin monta kaikkea byrokraattista mm. käännettä. Ja sitten ne meni tämmöiselle, missä on Islannin hevosia 20, tämmöiselle isolle tilalle, missä he eleli silloin, kun he oli kolmevuotiaita, kun he tuli Suomeen, niin oli vielä kilttejä nuoria, oripoikia, mutta sitten kun he vähän kasvoi, niin sitten he ei ollutkaan enää niin kilttejä. Ja sitten tämä meidän aasi, niin se tykkäsi, että se on kulmakunnan kingi ja se tappeli mm -hmm. siellä sitten niin paljon, että se oli niinku paikan pomo. Yeah. Mutta sitten kun siellä osa näissä Islannin hevosista, jotka on kuitenkin huomattavasti suurempia kuin aasi, niin näistä oripojista sitten rupesi kasvamaan, niin sitten se ei enää ollutkaan kingi ja mm. sitten siellä meni ne tappelut niin pahoiksi, että hän sitten sen takia tuli sitten meille. Sittenhän niinku lähestulkoon tappaa toisensa, jos ne alkavat niinku oikein kunnolla et, ottaa yhteen. Että siinä menee sitten jalkoja poikki. Joo, ja sitten nämä rupesivat aasit keskenäänkin tappelemaa, että ne purit toisiltaan häntä poikkia. Oh, oh. Ne on noi miehet. Niin, siis se on nimenomaan, ja meidän aasi on edelleenkin semmoinen, että et vaikka hän on nyt ruunattu, että hän on ihan valtavasti siis rauhoittunut. Siis ruunattu. Eli siis, siis. sama kuin kastrointikissoilla. Mm. Joo, joo, niin joo. Niin, niin, hän on ihan todella paljon siis Hän on ihan niin laumassa nyköpä alin, että hänellä on tämmöinen lämpöä, lämmiverinen hevonen seurana ja sitten meidän Setlannin poni ulpukka, niin hän, hän on siinä laumahierarkiassa ihan matalalla, mutta se ei haittaa, koska nämä ovat naisia, nämä. niin. Ah, <laughs> <laughs> <Niitä> <laughs> Hän on herrasmies sit kumminkin. Niin. Juu, on tota, toisia poikkei mitään asiaa hänen tiluksille. Mm. <laughs> <laughs> Ihana. No. Sä sanoit myös, että teillä on teurasautolta pelastettu, onko se just tämä lämmiverinen? Joo, eli Suomessa näitä mä en tiedä yhtään, siis miten täällä Estissä hevoset on, mutta Suomessa ainakin lämmiveriset on niinkun, roskaa suurin piirtein, mm -hmm. että niitä on niinkun ravihevosina ja sitten jos ne ei pärjää, niin, niin niillä on ei nolla. Mitään. Ja sitten niillä on yleensä jalatkin jo hajalla siinä, mm. vaikka se siitä urasta. Ja Joo. Ei niitä oikein enää ratsuksikaan saa kunnolla, että ehkä maastopollekset. Mm. siinä on paljon sitä problematiikkaa kyllä ihan ehdottomasti, että et arvostus on tosi matala, että vähän, niinku, vähän niinku kissat sitten koirien rinnalla, niin. niitä, niitä saa niinku just ilmasiksi te, teurasautosta jos, jos Niinpä. haluaa vaan ottaa. Niinpä. Mm. Niinpä. Tämä meidän hevonen, niin hänestä oli yritetty tehdä ravihevosta, mutta se oli mennyt jotenkin pieleen se koulutus, että hän ei kestä, että jos kärryt laitetaan perään, niin vaahto lentää suusta, mm. että hän ei kestä sitä, että hän on ollut kyllä ratsuna koko ikänsä, mutta silti hän on kiertolainen, että kuudes eri paikkaa on ollut mm -hmm. ennen meitä. Mm -hmm. Ja sitten tota, sit hän oli yhdessä ylläpitopaikassa terapiahevosena, mutta sitten ne ei saanut enää pitää. Vuokranantaja kielsi ja sitten ja sanoi, että sitten hän laittaa sen teuraaksi. Vai vai. Ja sitten nämä ylläpitää otti muhu yhteyttä, koska he ei missään tavalla halunnut, että se olisi mm. niin lopetettu, koska se on ihana hevonen. että niin sen kiva luontoinen, jos juu, terapia on terapiahevosena ollut. Kyllä, niin. että tuota, niin, et mä en ole itse hänellä oikeastaan, niin kun, tai mä en kauheasti ratsasta. Mutta tota, hän on niin kuin, siis luonteeltaan siis hänellä on tämmöinen, niin kuin, että se on niin kuin äitihahmo näille mm. sekä lampaille että näille muille kavioeläimille ja hän huolehtii laumastaan niin kuin aivan siis mielettömän hienosti ja esimerkiksi joka kevät, kun meille tulee keritsiä ja lampaat keritään, niin lampailun näkömuisti, niin niillä menee se laumajärjestys sekaisin, kun ne on täysia. Niinku ja sitten ne menee jotenkin ihan niinku muutenkin vähän sekaisin, ja pitää aina niinku pukkia katsoa, että kuka on kuka. Niin, niin tota, niin sitten meidän nuorin lampaista on tämmöinen tuttipulokaritsa, että se on tullut yhdeltä tilalta meille Suomessa, missä on nykyään eläinten kielto. Ja se asui meillä tosiaan, se oli meidän vauva, kun se asui meillä sisällä vaipoissa pienenä ja mm, sitten me tutti sitä ruokittiin ja herättiin mm. yöllä aina mun miehen kanssa, meillä oli vuorot, että kumman vuoroa nyt herätään tuttipulolla sitä ruokki. Ja tota, niin, niin tälle lampaalle on jäänyt semmoinen, että sillä niin se ei aina ymmärrä, että se on lammas, mm, koska se on kasvanut mm, sisällä mm, koirien niin kanssa. Sitten keväisen, kun ne keritään, niin se unohtaa aina silloin, että se on lammas. Ja silloin se aina haluaa jäädä asu koirien kanssa. No niin. Niin tämä meidän hevonen niin joka kerta hakee sen sinne laumas et se hakee sen ja sen, niin että sun tuolla. Miten asi toisen? Mitä näille tuota villoille tehdään? sitten no, se Ei, että me, siis mulla on ullakko niinku ja täynnä villaa. No. Wow. Jos joku haluaa villaa, niin meiltä saa, koska me ei... Niinku, kun me ei sitä, siis mä haluaisin käyttää sitä eristeenä, mutta se kerää, kun niin paljon hiiriä, että ei kannata. Ai joo, sehän on mielenkiintoinen. Mm. Mutta mä luulen, että tuolla villalle varmaan kyllä ottajia, että on... mm. eks. Joo. Jotenkin sä oot huovuttanut itse. Mä hetenä. olen huovuttanut, paljonkin okay. olen huovuttanut, että varmasti villalle olisi ottajia. Mm. Niin, että kannattaa tässä sit pieni sitten vaikka teidän Facebook-sivulla. Mm. Niin, Facebook-sivulla, mm. Facebook mm. joo. joo. Ei mene joo. sitten, että se on mm. aika sit hyvä materiaali, että jos se kyllä. tulee tulee niin eettisistä lähteistä kuitenkin, että teillä mm -hmm. varmasti ihan kivasti tämä kerinta aina siellä sujuu. Ettei... Joo, ei meidän lampat Joo. keritseet aina sanoo, niin kuin, että ne pitää sulkea jonnekin ja sitten ne säikähtää, kun se kone tulee. Meidän lampat jonottaa, mä, me mun vuoro? Ää... Ne onko ku koiria, kun ne on niin <laughs> <laughs> Sitten Sä sanoit, että teillä on kaksi sikaa. Joo, eli tota, niin, niin nyt meille tulisi tuossa toukokuun lopussa niin tämmöisestä sikalasta, joka lopetti ja sitten tämä pitää ja ei halunnut niitä kaikkia teuraaksi. Ja tota, hän sitten ihan kyseli, että jos joku haluaisi, tota, niin, niin et hän ihan oikeasti välitti niin kun niistä sijoista ja toi noin. No me sitten siinä mietiskeltiin, ensin oltiin vähän, että voidaanko meni ottaa, mutta sitten nyt lupaudutte, että otetaan sitten kaksi emakkoa. Ja mm. me kyllä tiedettiin, että ne on noin 300 kiloisia, kun me mentiin niitä hakemaan. Oh, oh. Mutta sitten kun me nähtiin ne siellä sikalassa, mm -hmm. että todella on aika iso niin mä näin mun miehen ilmeestä, että se oli sillä, katteli mua, että okei. Okay. Ja sitten mä koitin kattelevan muualle. Ja sitten kun se Sikalan pitää lähti siitä, kun mä otin juteltu, niin sitten mun mies sanoi. Mun. Voi juman kautta näitä sun projekteja. <tos> aika monen <tos> 600 kiloa projektia. <tos> joo, se oli niin kuin sillä tavalla, että ei se mitään vielä, jos mä tuon meille jonkun koiran tai kissa, niin. mutta sitten kun lähdetään hakemaan possuja, niin se oli. Pysyykö nämä sijat sitten aidoissa, tuommoisessa kilosluulisella kilossa luulisi olevan aika paljon voimaa? Joo, eli heille niin kuin me rakennettiin sitten semmoset niin lautaidat. aidat kun meillä on muualla, meillä on niin verkkoja ja tolppia, niin sitten siellä niin sikojen, aitauksessa, niin siinä on niin kuin monta kerrosta lautaa, niin yeah. siinä ne kyllä pysyy. Mm. Tota, Sitähän he niin kuin tulee. sitten me ollaan pikkuhiljaa totutettu niitä muihin eläimiin, koska ne hän ei tietenkään ole nähnyt mitään muita eläimiä, kun mm. ne on vaan monta vuotta elänyt siellä, siellä kalassa, mm. älyttömän niissä pienissä losseissa. Mm. Mm. Niin, tota, niin, niin ensin niin kuin meidän hevonen Piti niitä tosi epäilyttävänä ja se suojeli kauheasti niin muuta laumaa sitten niiltä. <laughs> että sanotaan, että kuukauden päivät, kun sopeutettiin, niin nyt ne on jo kavereita. No. Ja, tota, no. ja sitten ne on todella seurallisia, ne sijat, että ne haluaisivat vallan olla meidän kanssa koko no. ajan. Ne tykkää Ai kaikista. Että, niin. Ne on niin kilttejä. Tosi ihana. Et Joo. Tota, että he nytten niinku, on sitä mieltä, että he vois muuttaa sisällekin, olisi jo tulossa. <tos tos tos> että kaikki eläimethän haluaisi tietenkin asua ihmisen kanssa niin, sisällä. Että niin. kainalossa nukkua vieläpä. Niin. että kerran sun toisenkin on meillä vieraillut asia, esimerkiksi keittiössä, että hän osaa hyvin avata ovia, niin joo. Joo. tässä heräsimme juuri siitä reilu viikkoaikaa, kun ihmeteltiin, että mitä pikkukoirat räksyttää eikä lopeta millään, niin nousti ylös, niin asia oli keittiössä. Ai, ai. tulemaan. No niin, ja otetaanko me välillä vähän musiikkia taas ja jatketaan sitten tästä tosi mielenkiintoisesta aiheesta. Eli seuraavaksi biisiksi mä oon valinnut tämmöisen Koirat vastaan kissat. Ja tää on Suomessa on nykyään vähän tämmönen muoti että on erilaisia tällaisia räppäreitä, jotka tekee tämmöisiä huumorikappaleita. Niin tota, tää on nyt tämmöisen Battle-nimisen räppärin sitten huumoribiisi okay. liittyen mm -hmm. tähän. <sum> no, mikä siellä on? Tass oli siis video missä koira juoksi suoraan seinään Nekin on olla kyllä välillä aika yksinkertaisia eläimiä Mitä? Aivan mahtavia Ainakin parempia kuin kissat Aivan parempia kuin kissat Aivan todistaa sulle milloin vaan. milloin vaan että kissat on sata kertaa parempia kuin koiret Aivan todistaa sulle vaikka heti että koirat on paljon parempia kuin kissat Kannat tulla Tämä on hetkessä ohi, laiskat aarvokas, vaan pieni suloinen doki kuin lähempiltä. Koira ottaa mua koti, sun katsis näyttää keskaria heti kun kini jo ovi. Kulle tikissa karva Ja kotona laattaa sillä ikään väärässä polisi koira russoja kaappaa. Vastaan tulle tuttu, koira seiko innosta, todistettu juttu, kissa ei kiinnosta. Kun koira kirpui saat saatraa, kuma maras, verta taso, räkkyttävä, ja ja saa sanon tämän kerran, kissa on kuningas, itse herra. Mitä huvittaa, viisas, ylpeek, kiut, lilmaa, fakka, tykkää vaan nukkuu chilliku ku saatana, pelkki, hitteen etis, upe feimi Kissalo hallussa, koko tuve keimi Koira taju sata sanaa, kissa kofit fiis Haju onks se tapa, kusee kusee kenkiis Tää koira ylennetti maailmansodas, kersantiksi mitä kissat osaa Tehän rapi, huonekalut rikki. Koira tekee mitä käsket, kissa mitä tahtoo Koiras hyppää järveen jos heität sille pallo. Rakki tarvii omistajan jotta se voi elää Eläinkunnan bossi hakee metäs evä. eväät on toisinpä täkk, koira on gaas. Nauti kuolesta hiiristä, joita lahjaksi saat Miltu tuntuu kun lemmikki panee sun jalkaas se sen jälkeen sun naamaas Ootko koska nähnyt kissa, joka skeittaa? tavalla fakta, koirat syö omaa skeidaa Kissat on tyylsiä, koirat on parempia Koirat on tyhmiä, kissat on parempia No Tällaisen katraaseen teillä kuluu aika paljon ruokaa ja muitakin resursseja ja sitten eläinlääkäriäkin aina välillä tarvitaan. Et mistä, mistä teillä esimerkiksi kaikki tämä ruoka tulee? Kuinka paljon sitä kuluu loppuun? No, siis meillä menee koiraruokaa semmonen neljä, neljäs päivässä semmonen 15 kilon säkki suurin piirtein. Mm -hmm. Ja sitten kissaruokaa. Menisikö meillä joku 50 kiloa kuussa? Joo, se on aika tota, hyvä. Me tilataan, siis nettifirmasta kutsuu plussaa tässä mainosta samalla. Niin <tos> sieltä minäkin saa, olen kehittänyt. Joo, sieltä joo. saa kissan kuivan muana aika mukavaa hintaan. Et sieltä aina semmoinen iso satsi sit joka kuukauden alussa aina. Tilataan palkkapäivänä ja sama juttu sitten koiran ruoassa että haetaan kerralla sitten AgriMarketista, haetaan semmoista jahtia ja vahtia. Ja se on semmoista suhteeltaan aika hyvä. Hyvä ruoka! Ja sitten niin kuin näitä luita koirat tykkää hirveästi syödä. Tota, mutta koska meillä on näitä koiria, jotka on osa ruokaa eli niin me ei voida oikeastaan kausti mitään semmoista oikeaa lihaa syöttää, koska se on niin iso resurssi, että siitä voi tulla ongelmia. Et mä sain kerran metsästä metsästäjiltä, niin mä sain hirveän luita, monta jätessä killistä, mikä oli tosi kiva juttu, mutta ei siitä tullut mitään, koska meidän Tämä johtajakoir, tämä boss joka on hyvin ruoka aggressiivinen niin tota, kun ne luut oli peräkärrössä, niin se kolme vuorokautta istui siinä vieressä, ei nukkunut <tos> ei voinut liikkua ja piti huolta, Oi, että kukaan ei, ei lähesty hänen peräkärryään, niin loppujen lopuksi piti heittää roskiin, koska Oi, ei siinä tullut voi. mitään. <tos> <tos> niin. että, tota, että tavallaan, jos niille syöttää, siis sillä, että ei ne tappele ruoasta, mutta et se pitää olla niin, että ne syö kerralla ja sitten se on siinä. Mm -hmm. et tota, ja sitten laumavartajakoirilla on monesti se, että et kun ne vaihtaa paikkaa, niin te stressitaso kasvaa ja kasvaa, jolloin ne voi alussa olla kauhean ruoka-aggressiivisia ja sitten se laantuu. Miten sinä possut syöt? Joo, no, no, minua kanssa rupesi kiinnostamaan. Tuli just mieleen, että kun niin kuin, Esimerkiksi kouluruokailussa oli aina silleen, että tähteet laitetaan erilliseen laariin, että nämä menee sijoille ja sitten siellä ei saa olla mitään, en mä nyt muista, ei mun mielestä siellä hammastikkoja ehkä ollut, mutta just jotain tällaista, että sinne ei saa mitään tällaista laittaa se että nämä menee sijoille. Aivan. No se onkin aika mielenkiintoinen juttu sillä, että kun ajatellaan, että raadon on niin syöjä että se periaatteessa pitäisi mm -hmm. niin syödä kaikkea. Mutta nämä meidän possut, niin ne ei syökkää. No niin koska tietysti. ne on koko elämänsä mm -hmm. syönyt semmoista jauhomössää. Ja voi. ne on niin epäileväisiä, että kun me kaikkea yritettiin tarjota, niin ne ei koske. No, ja noin. nyt me ollaan ihan pikkuhiljaa totutettu, että kuivaa leipää, ne nyt syö mysliä ja kuivaa heinää. Mutta yeah. sit sitä pitää siellä tosi pikkuhiljaa totuttaa se oma ruoan seassa. Sitten me tilataan heille myös niinku Akrimarketissa tämmöistä kombinasu, mikä on tämmöinen niinku rehausseos, että siinä on niinku ohraa ja kauraa lähinnä. Ja. Mm. Ja tota, meillä on nyt niinku ajatuksena, että syksyllä kun mies palaa töihin, hän on vanhainkodissa töissä ja sieltä jää paljon ruokaa mm. yli. Ja sitten kun mä oon koulussa töissä, mistä jää paljon ruokaa yli, että jos me saataisiin niitä totutettua niin. sitten niin. semmoiseen ruokaan, että... Mutta saa nähdä, että se on yllättävää, että ne ei, on niin epäileväisiä, on niin fiksuja, niin sitten ne mm -hmm. eivät tipo... niin. Joo, mä oon se, että sika on ne. aika älykäs kaikin puolin? Joo, <laughs> joo. joo. että tota, et kyllä, niin et kyllä monta sataa euroa menee ruokaa ja sitten eläinlääkärikuluissa meillä on niin se pelastus, että tosiaan meillä on se oma eläinlääkäri siellä saarella, joka on hirveän hyvä ja edullinen. Et mm, tota, et mm. Jos ajatellaan, niinku, että pääkaupunkiseudulla Suomessakin ne hinnat on sit jo kolmi-nelinkertaiset, mm, mitä niin, ne on niin, meillä tuolla saarella. Joo. Ihan varmaan. Mm, onko mm. sitten joku kaupungin eläinlääkäri vai? Hän jää? on niinku kunnan eläinlääkäri. Joo, joo kyllä. kyllä. Mm. Mites tota, kun sulla on noin, kirjo näitä erilaisia eläimiä, niin onko sulla jotain eläintenhoitajakoulutusta vai otsa hoppinut oppinut siinä? Siis mä oon ihan oppinut tässä joo, niinku joo. tavallaan tekemällä mä oon huomannut niinku sen, että et, Mun mielestä eläin niin opettaa itse parhaiten, jos mm -hmm. mietitään niin sitä käytöstä. Ja sitten se, että sit sä myös huomaat siitä, että mitä kaikkea, niin kuin, että se on ikinä ennakoida kaikkea, se on mahdotonta. Mm -hmm. tota, sitten niin näkee. Ja sitten, että meillä kun hevosta ei oikeastaan niin ratsasteta, että meidän poninkaa me kyllä kärrytellään aina välillä ja sitten me käydään niin mettässä niiden kanssa kävelyllä mm -hmm. ihan, niin ne on tosi terveitä. Niin, kun niin, niitä ei niin, niin, niin, saa elää mm, sillä tavalla niin luonnonmukaisesti, niin mä en siis ainoa, milloin mä tarvin niin lääkäri on hampaarraspaus raspaus aivan, ja rokottaminen. Aivan. Ja sitten meillä käy niin kuin kaviovuoli ja käy mm, sitten niin kuin mm. noin neljän kuukauden välein. Ja musta tuntuu, että hevost on mm. aika semmoisia niin tavallaan onnettomuusherkkiä, mutta tietysti jotain mm. pieniä haavoja pystyy itsekin paikkailemaan, mm. mutta tuleeko sitten semmoista, että jos ne vähän niin kuin nahistelee tai... Että ne onnistuisi sitten toisilleen jotain? Niin ei, ne vaan niin tappelee ikinä. Mm. Et siis niillä on niin selkeä se laumajärjestys. Mm. Että silloin tulisi tappelu, jos mä ottaisin urospuolisen mm. sinne, koska aasi ei asia. hyväksy. Yeah. Että et nää tämä kolmikko... Ja mun mielestäni niin kuin hevosten niin kuin tätä tunneälykkyyttä siis aliarvioidaan ihan hirveästi. Ja sitä, niin kuin, että niitä pidetään myös niin urheiluvälineinä suurin mm. piirtein. Mm. Sit vaihdetaan mm. aina sen mukaan, miten itse niin kehittyy ratsasta ja näin. Mm. Se on kyllä ihan totta. Mutta että et mä niin nyt käytännössä sain siis huomata sen, että miten ne todella on niin, kuin niin kiinteä kolmikko. Että kun meidän tämä poni, niin mä viime kesänä vein sitä ajo-opetukseen siihen läheiselle ratsastuskouluun, sillä että että lähdin aina kotoa trailerilla, että mä tulin takaisin. Mm -hmm. Ja se hevonen oli ihan täysin ok ja sen asia kanssa, että siinä ei ollut mitään. Mutta nyt me tehtiin niin, että kun me huomattiin, että se on niin kuin kauhean hankalaa, siis siinä menee paljon aikaa näin, niin tehtiin sitten niin, että vietiin kuukaudeksi tämä poni sinne ratsastuskoululle, että he opetti sen. Niin ne meni aivan sekaisin, siis se aasia hevonen, kun se poni lähti. Niin. niin. Ja, tota, ne oli niin, niin onnettomia. Siis ne oli ensin syömättä monta päivää. Ja se koko niin paletti oli ihan sekaisin. Ja sit kun mä kävin katsomassa sitä ponia ja ratsastuskoululla, niin mulla oli ihan kauhean olo, sit, että se oli siellä. Mm. Ja tavallaan niin se jäi sinne. Ja sit kaikki hevosihmiset sanoi mulle, että kyllä ne tottuu. No sitten kun se kuukausi oli mennyt ja me lähdettiin hakemaan ponia, niin poni, joka ikinä halunnut mennä traileriin, käveli traileriin mm. saman tien, että minä lähden kotiin ja sitten me tultiin kotiin ja siis ne oli niin onnellisia, kun ne taas sai olla niinku samassa laumassa ja tämä aiheutti sen, että se hevonen ei päästä sitä ponia enää mihinkään. Se on ottaa harjasta kiinni, että sä et lähde. Ja, niin. ja nyt me ollaan sit jo sitä kärryttelyä tehty niin, että toinen taluttaa hevosta, koska ei voida enää viedä ponia yksin. Niin. Joo. Oi, Joo. Että Joo. Ei oo ihan helppoa. Niin. Eikä yksitoikosta varmasti niin ole se pä, elämä siellä. Niin Tästä tuli mieleen se, että vähän mainitsitkin tuossa, että vaikka niin toi on todella tietenkin ihanaa ja palkitsevaa olla tuollaisen katraan keskellä niistä on varmasti niin monelta tapaa hirveästi iloa ja niin mm -hmm. mielihyvää ja lieventää myös omalla tavallaan niin stressiä olla noin lähellä noin niin jotenkin aitoja mm -hmm. eläimiä ja yksilöitä, mutta tota, siinä on sitten vähän kuitenkin se arkisempikin puoli, että toi on hirvittävän paljon työtä menee tuohon ja sitten te, te käytätte kuitenkin päivätöissä, eli teillä menee niin käytännössä koko vapaa-aika sitten pyörittämiseen? No, meillä on just sillä tavalla niin mun miehen kanssa, että me vähän niin kuin, vuorotellaan niin kuin, niitä töitä, et tavallaan, niin kuin, että tavallaan me ei voida tehdä niin kuin, molemmat. Semmoinen ajatus, että me oltaisiin arkeina 84. töissä molemmat on niin kuin, täysin mahdotonta. Mm -hmm. et sitten hänellä on vuorotyö ja sitten kun mulla on opettajan työ, sijaisuuksia, epäsäännöllistä työtä, niin sitten se niin kuin, toimii. Mm -hmm. Mutta tota, mut, tosiaan se on niin kuin, että ei ole mitään mahdollisuuksia ikinä päästä yhdessä mihinkään, mm -hmm. johtuen mm -hmm. niin kuin hyvin paljon siitä näistä meidän laumavartijakoirista, koska meillä on esimerkiksi yksi ihmisaggressiivinen koira, joka ei hyväksy ketään vieraita. Mm -hmm. ja, tota, ja se, että ku, kuka nyt niin kuin ylipäätään pystyisi niitä kaikkia hoitamaan ja sitten tosiaan se, että yhtään päivää ei voi ajatella niin, että tänään mä en jaksa tehdä mitään. Että semmoista päivää ei ole niin, olemassa. Niin. Ja sitten jos on itselle vaikka flunssa, niin sitten on pakko mennä sinne sit kuumeessakin niitä tallitöitä mm, tekemään. Mm, että aivan. se on niin kuin... Et se on niinku tavallaan sillä tavalla, niinku, se on kuin niinku, yksi työpaikka voi sanoa No sitten. ihan toden totta on, että kyllähän tuosta saisi niinku... ihan täyspäivä työnitellään, että kyllä niin paljon on sitä hommaa. Mutta sitten niinku tavallaan niinku se mitä mä koen, että on niinku sit se palkitseva puoli on se, että kun näkee, että ne on onnellisia. Mm -hmm. Ja sitten näistä possuistakin niinku se, että miten hämmentyneitä ne oli silloin kun ne tuli, niin ei ollut mitään muuta ollut kuin se betoni aikaisemmin. Joo, joo. Ja ensin ne oli ulkonakin ihan niinku että et niitä pelotti ja kaikki mm -hmm. oli outo. Ja nykyään, siis vaikka ne on ollut vasta reilun kuukauden, niin ne saa siis päivittää sellaisia onnehepuleita, että ne lähtee juoksia, mm -hmm. kun ne menee. Ja mm -hmm. niinku niiden ilmeet kaikki on niinku muuttunut. Joo, joo. Ja sitten samoin niinku monien niinku kissojen. Ja Koirien kohdalla on myös se, että näkee, että se koko olemus, se ilme, kaikki muuttuu ja sitten että se, että näkee, että ne on onnellisia. Niin se loput on se loputon, tavallaan semmoinen energia, mikä sitten tulee. Valtavan mm -hmm. Se on todella palkitsevaa mm -hmm. että voittaa sen luottamuksen. Mm -hmm. Ja sitten kun näkee, näkee sen lopputuloksen, niin se on mm -hmm. se palkinto, Kyllä. mitä sitä muuta tarvitsee. Mm. Sitä ei rahalla korvata. Sä mainitsit oikein mitään niin haavereita, ei saisi kyllä kauheasti sit sattua, että siellä täytyisi olla kuitenkin koko ajan niin kykeneväinen ja jummi. et Se on just, että et pitäisi tavallaan niin siitä omasta terveydestä huolehtia. Et mulla kävi tosiaan tos pari vuotta sitten, kun mä rupesin ratsastamaan, niin kävin tuon ratsastuskoululla koululla ja olin kuhan käynyt joku 5-6 kertaa siellä, niin, niin hevonen siellä sitten lähti täyteen laukkaa tiputti mut selästä ja mulla katkesi kaksi kylkiluuta. Niin se aika, että kun mä en pystynyt niinku tekemään yhtään mitään, koska kun kylkiluut menee, niin se on siis mm. niin valtava kippu, mm. että mä en edes tiennyt, että se voi olla olemassakaan. Aio. Ja sitten mm. se, että kun se vaikuttaa kaikkea että sä et vaan niinku pysty tekemään mitään. Ja sitten mies tekee vuorotöitä ja kymmenen tuntiiset työpäivät, kun menee matkoihin aikaa mm -hmm. Ja sitten hän hoitaa kaikki eläimet, niin se mm. on niin kuin... <laughs> yeah. Ja kyllä. nyt mulla on ollut sitten, meillä on, meillä on semmoinen tilanne tällä hetkellä, että meillä on talossa kosteusvaurioita ja mulla on niinku keuhkot huonona mm, sen takia. Mm. Meillä tehdään nyt remonttia ja niinku sitten, että, että tavallaan mm. niinku, että, että aina on jotain ja sitten että, että niinku niin. tavallaan niitä töitä vaan siis on niin paljon. Mutta et, et sitten jos jotenkin järkevästi jakaa, niin kyllä se sitten onnistuu. Mm. Mm. Niin, siinä on ajaa sitten se kuitenkin sen homman palkitsevuus. Ja se. Niin. Että kyllä. Niinku se, että, ja sitten tavallaan silloinkin, kun vaikka mun mies oli niistä possuista esiin, näitä sun projekteja, niin nykään se, oli niin kiva, kun otettiin Niin, <laughs> Niillä on sitten tietysti talvella. Tilaat, missä ne asuvat. Tällaista. Joo, että tota, et meillä on niinku pihattoeläiminähän, meillä on nämä ja lampaat. Mm. Eli ne ei paljon sisällä kyllä viihdy. Ja jo. ne kasvattaa, siis lämmin kasvattaa ihan mielettömän turkin. Joo, et jos jo. sitä ei loimittaan, loimittaa, niin silloin mm -hmm, se, niinku, mm. se tulee se turkki, että pitää niinku huolehtia, että et sä et pistä sitä loimeen aikaisin. Et tota, niin, niin, et ne lähinnä niinku sillai, et kun ne kulkee sisään ja ulos, niin, toi, mm, niin mm. Ne, tavallaan ne saa tasasta liikuntaa ja se niinku Joo, toimii. Jo, ja sitten lampaatkin et monet sanoo, että et on niinku talvisin sisällä, mutta ei meidän lampaat ei kyllä halua olla. Että kyllä ne mieluummin ulkona on. Mm, et, et Nämä possut, nyt sitten katsotaan, että me ollaan suunniteltu niille sellaista, niin että ne saisi kärsällä auki OV, koska nehän on täysin että nehän ei tee sisälle mitään. Niin, niin, tota, niin se, että ne saisi sitten, niin että siihen suunnitellaan sellaista lämpäristettyä ove, että ne vois välillä sit käydä mm. ulkonnasta takaisin mm. koska ne ei sit taas kestä niin tietenkään semmoista lämpötilaa, mitä kavioeläimet ja lampaat, jo. että ne tarvii kyllä lämpimämpää. Joo. Joo, jo, mm. Jo. Mm. mutta niillä on siellä tosiaan makeat oltavat. <laughs> ja kyllä nekin turkin sit kuulemma kasvattaa, ai, että se sikaa pitää ja sanoo, on että niin, et katsotaan sit syksyllä. Et niin. ne se onkin aika jännä. Tulee. Joo, mm. Että tämmöinen tarina meillä oli tällä kertaa. Tämä oli erittäin mielenkiintoista. Mm, erittäin mielenkiintosta Oli tosi ihana, Mari, kun sä tulit, tulit ihan sitten tänne meille kertomaan tästä. voit oikeastaan tiivistää tämä koko tarina lyhyen, lyhyen sanomaan, mikä sulla oli tuolla Facebookissa, jossa kerrot sen meille. Joo, eli mä niin ajattelen myös tästä eläinasiasta sillä tavalla, että tavallaan mä oon niin hirveän onnekas, että mulla on joku niin tärkeä asia elämässä, mikä tavallaan siitä auttaa eteenpäin ja minkä kautta mä oon oppinut tosi paljon asioita ja lähinnä niin hyvin pitkälle epäitsekkyyttä, eli sitä, että miten... Niin Tavallaan ihmeen paljon onnellisempi silloin, kun se ei koko aika halua itselleen jotain, koska jos sä itelle, niin se ei lopu koskaan. Mm. Että sä aina lisää, lisää, lisää, mutta sitten kun sä annat toisille, niin silloin sulla vaan se henkinen voimavara kasvaa. Mm. Ja, tota, ja tavallaan niinku siihen, että pyrkiäkseen niinku kohti omia unelmia, niin ei siihen tarvita mitään lottovoittua. To, vaan voi tällä tavalla niin kuin mekin ollaan tavallaan niin kuin valittu paikka, missä on mahdollisimman edulliset asumiskulut, meillä on mahdollisimman pieni pankkilaina, meillä on mahdollisimman edullinen eläinlääkäri, mm. että tavallaan niin kuin miettii järjestää sitä elämää kohti sitä unelmaa, että ei siihen tarvita niin kuin mitään, mitään ihmeellistä lahjaa, niin kuin mm. mikä tippuu taivaalta. Ei Lotta voittaa, mm. mutta elää Niin. Mm. Ja, tota, ja sitten täytyy, niin kuin, tavallaan uskoo siihen ja sitten niin halu tehdä töitä, että tavallaan niin kuin saa sen myös tietynlaista tyydytystä siitä, että no mä menen nyt tuonne niin siivoon noin kakat ja sitten on taas siistiä. Ja siitä tulee semmoinen rutiini ja se, siitä tulee niin kuin osa elämää. Mm. Ja sitten oppii olemaan kärsivällinen, koska se, jos joku on, mitä nämä eläimet on opettanut, on sitä kärsivällisyyttä niin kuin loputtomiin, koska ne on niin aitoja, ne on omia itsenään ja sitten niin kuin ne tarvii tavallaan ihmisen, joka niistä huolehtii ja jos se ihmeen ei ole vahva ja turvallinen, niin silloin se, ne eläimet ei voi hyvin, mm. jolloin se tavallaan niin kuin pitää niin kuin se oma niin kuin Tämä on semmoinen henkinen tasapaino olla olemassa, että niin kuin ne eläimet voi luottaa sinuhun, jolloin sitten ne voi kaikki hyvin. Ja niin kuin sun täytyy olla loputtoman kärsivä, että jos jotain sattuu, niin sitten vaan lasketaan kymmeneen ja mennään uudestaan. Mm. Mm -hmm. tota, ja sitten to totta kai siis se rakkaus niitä eläimiä kohtaan, on kaiken lähtökohta. Että on jotenkin eläintä on, on niin kuin aika helppo rakastaa, koska se niin kuin antaa sitä vastarakkautta. Et, ja siihen voi luottaa eri ja tavalla taas mm, ihmisten mm, kanssa kaikkea monimutkaisempaa. <laughs> Tästä me on puhuttu jo aikaisemminkin, mm. aikaisemminkin se, että, että eläintä on paljon helpompi rakastaa, rakastaa mm. kuin ihmistä. Mm. Että ihmisen, ihmisen kanssa pitää aina olla vähän niin silleen, että mitähän se nyt, mutta eläin on niin vilpitön mm. ja kyllä. aito. Ja kun se rakkaus syttyy, niin se onkin sitten mm. ihan mahotonta. Ja mm. sitten, että ne on loppujen lopuksi aika vähän tyytyväisiä. Kyllä, Nimenomaan. Niin. Joo, joo. Se on niinku ja onnellisia pienistä asioista. Et kun ajatellaan, niinku, että meilläkin käydään iltasi lähetään lenkille, niin. Oi kun ne on niin onnellisia, että jos me mennään lenkkeen, mä oon paras juttu. Mm. Ja sit kun mä tuun kotiin, nyt varmaan mä oon yön pois kotoa, niin mä voin kuvitella, että siellä menee puoli tuntia niin iloisena. Niin varmasti, joo. joo, joo. <laughs> Mutta siitähän teki kai sitten loppujen lopuksi kuitenkin, ootte onnellisia just näistä mm. pienistä asioista, mistä nää, nämäkin on just näistä lenkeistä. Ja kotiin tulemisesta ja niistä pienistä arjen jutuista, että kertoo siitä, että ihan yhtä lailla niin ihminen voi Niinpä. olla tällaisista asioista onnellinen kuin mitä sitten joku toinenkin eläin. Kyllä, kyllä. Joo, tässä oli kyllä hyviä viisauksia sulla on nyt sitten tähän loppuun, että kyllä todella ihan täyttä asiaa. Joo, tämä oli tosi, tosi mielenkiintoinen tarina ja varmaan jatketaan jossakin merkeissä mm. tätä, että ainakin Facebookissa seuraillaan sitä, tuleeko sille possulle Turkki. Niin, <laughs> joo, sitä sitten, joo, oikein, joo. hauska kyllä sitten kuulla. Jaa. Joo, ihana, joo. Sinne kaikki Jaa. seuraamaan. Se on kyllä ihan tosi mielenkiintoinen kattaa. Joo, no niin, Kattiradio lopettelee nyt sitten taas tältä erää ja äänessä ollaan jälleen, tässä ei pidetä kesälomaakaan kaiketi. Ja sitten meillä oli vielä yksi kappale tähän loppuun, sulla oli Mari. Joo, mä ajattelin tähän loppuun se John Lennonin ja Imagine, mikä on tämmöisestä niin kuin maailman rajat ohittavasta rakkaudesta kertova kappale. <laughs> Joo, se sopii tähän, sopii hyvin. tähän oikein Kyllä. hyvin. No niin, heippa. Moi moi.